що служить людині і громадянському суспільству. Глава 12. Ознаки і загальна характеристика правової держави Правова держава в сучасних умовах розглядається як держава, в якій виключно юридичними засобами забезпечується верховенство права, Реальне здійснення, забезпечення, охорона, захист і поновлення порушених прав громадян, взаємна відповідальність держави і особи, контроль і нагляд за утворенням і здійсненням нормативних актів. Основними рисами правової держави вважають: перше верховенство і панування права. Друге, Постійне утвердження суверенітету народу як єдиного джерела державної влади. Третє – здійснення розподілу влад на законодавчу, виконавчу, судову. Четверте – забезпечення прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина, виконання ними своїх обов'язків перед іншими людьми, державою, і громадянським суспільством. П'яте. Врегулювання взаємовідносин між особою і державою на засадах загальнодозволеності особи робити все, що прямо не заборонено законом, а державним органам тільки те, що прямо дозволено законом. Шосте. Взаємна відповідальність між особою і державою Відповідальність держави перед особою і громадянським суспільством за свою діяльність. Сьома. Ефективна організація контролю і нагляду за здійсненням законів і режиму законності. До основних шляхів формування правової держави в Україні слід віднести. Перше. Необхідність зв'язати правом загально-соціальну характеризується правами людини, народу, людства, діяльність держави і її органів. Друге – формування правового механізму, за допомогою якого можна було б подолати відчуження людини і громадянина від засобів виробництва, Власності від безпосередньої і представницької форми демократії Третє Чітку роботу законодавчої влади на основі Конституції України і конституційних законів Четверте Утворення Конституційного суду систем незалежних загальних і арбітражних судів П'яте формування у громадян України нового правового мислення, високого рівня правової культури, знань про загально необхідні закони і уміння використовувати ці закони в повсякденному житті. Таким чином, правова держава – це така, в якій досягнута пріоритет прав людини, де держава зв'язана саме цими правами і підкорюються їм, де законодавча, виконавча і судова влади закріплюються, гарантують і забезпечують права людини і громадянина, народу в своїй повсяденній діяльності. Глава 13. Поняття права та його ознаки Кожне суспільство потребує регулювання відносин між людьми охорони і захисту таких відносин. Таке регулювання і охорона суспільних відносин здійснюються за допомогою соціальних норм. В їх системі право займає провідне місце. В юридичній літературі право розглядають як загальне соціальне явище і як волевиявлення держави – юридичне право. Як загальне соціальне явище – А – Право характеризується певною свободою і обґрунтованістю поведінки людей, тобто відповідними можливостями суб'єктів суспільного життя, що об'єктивно зумовлені розвитком суспільства, мають бути загальними і рівними для всіх одноіменних суб'єктів.